Jeg siger, jeg siger. Og, hovedet, Og der, her.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 Ugentlig vil jeg invitere tidligere eller nuværende ansatte af branchen med ind og forsøge at skabe den stemning, der opstår, når den allersidste gæst er gået. Mit navn det er Anne Lund, og jeg har de sidste otte år af mit liv prøvet på at slå op med restaurantbranchen, fordi jeg aldrig forstod de kokke, jeg arbejdede sammen med. For hvordan er det egentlig at være kok? Hvorfor er tonen så grim? Leder kokker op til de millioner af fordomme, man har om dem? Og hvorfor bliver man i branchen, når det er så psykisk og fysisk hårdt og opsledende? Alt det og meget mere skal jeg snakke med Kasper og Oliver om i dag. Velkommen til jer. Tak skal du have. Tak skal du have. Øhm, og traditionen er jo, at inden vi går i gang med dagens tema, så skal vi lige hurtigt høre jer CV. Oliver, du er 28 sommer, har været i branchen i 10 år og er startet som kokkeelev, derefter udlært kok og så end som køkkenchef. Du har arbejdet det franske, nynordiske, og køkken, smørbrød, mellemøsli, og du har primært været i en større konsult, men har også været øh, op at lege med lidt Michelin og haft en storhedstid i øh, Paris. Og er du stadigvæk i branchen? Jeg er stadig i branchen, og øh, nyder det meget. Elsker branchen. Det havde jeg faktisk ikke regnet med at skulle høre fra en, der har været i den i 10 år. Der havde jeg lidt håbet på at kunne noget andet. Nej, klart. Jamen, jeg, jeg er vild med det har sådan lidt øh, det, det er selve kulturen og menneskerne, som jeg holder meget af. Både at arbejde sammen med og øh, være sammen med. Man kan også sige, at hvis man har været i branchen i 10 år, så er det jo også klart, at det ender med ligesom at blive ens venner og familie. Og man ligesom bare dyrker det. Altså Kasper er jo øh, min bedste ven og bor sammen lige nu. Øh, og det er jo også lidt skørt at bo sammen men en også egentlig branchen og kok. Øh, og vi lærte også hinanden igennem, eller altså, en anden igennem uh, branchen. Og den måde det er det der mange af mine venner på der øh, ekskæreste venner. Det bliver hurtigt lidt sådan et uh, lidt lukket liv uh, som sådan. Den uh, Ja på en eller anden måde kan man godt sige. Ja. Kasper, 32 år, samme historie med at starte som elev derefter efter kok og køkkenchef arbejdet med det franske, italienske og nynordiske køkken og har været også op og lidt ved michelin guiden og uh, lækker god Og uh, er du stadig i branchen? Øh, ja, det er jeg. Jeg synes jeg stadigvæk, jeg piller ved Michelin-niveauet. Øh, Sorry, blev det du ventet over det? Næh, <laughs> men ret skal være ret. Ja, ja. <laughs> jeg har et roligt klistermærke på dig. Sorrow, mand. Man. Jeg Sorry. kæmper hårdt for hver dag, så <laughs> det er ikke noget, jeg normalt sådan går og skildrer med, men øh, det hænger der. Det ja, hænger ja. længe, så... Øh, Den tager jeg på min kaffe. Undskyld. Jeg har faktisk aldrig været et sted, der ikke havde det. det. <laughs> Så, ja. nu skal vi være... Jeg synes, er, var, med, at det, det en øh, ja. Synes godt, du kunne have skrevet, dengang jeg skrev det her. Bare lige, du, du må godt understrege, at jeg primært kun lege med michelin I jeg tænker da, som journalist, eller det de som journalist, så laver man noget research. Det jeg forbereder så en lille smule, mm, ja. som ligesom vi gør, når vi går til en opgave. Jeg bruger mig meget primært over branchen. Det er som ligesom okay. det, jeg har gjort til mit erhverv nu. Men øh, du er stadigvæk i branchen. Det er jeg i hvert fald. Og er du Og, glad for ja. at være i branchen? Det er jeg. Som udgangspunkt, ja. Men, øh, som udgangspunkt? Ja, men der har der været op- og nedtur, og det er ikke altid lige sjovt, og det er jo også det, vi kommer til at snakke om i dag, at det, er jo, øh, det kan jo være ubermærtigt og utaknemmeligt nogle gange. Øh, man kan jo selvfølgelig gøre meget for sig selv, for at sørge for, at man, man holder lysten og motivationen. Men, øh, men jeg er glad for det, og som Oliver også siger, det er jo, øh, det er jo en livsstil langt hen ad vejen. Ikke? Mm. Hvordan holder man lysten? Øh, jamen altså, øh, nu har vi jo et job, hvor man også øh, bygger lidt på i forhold til noget ledelse og noget... Øh, Ja, så er I begge tos stadig og ikke? Jo, jo. Så der er selvfølgelig nogle flere aspekter i det, frem for bare at være line cook og skulle øh, parere ordre. Og øh, når folk øh, siger hop, så spørger man, hvor højt. samle øh, samlebånd sagt det. Lige præcis. Så, øh, så øh, fordi der kommer flere aspekter i det, har jeg formået at holde løs og motivation, og er meget privilegeret over, at jeg nyder at gå på arbejde. Det glæder mig til at høre lidt mere om, fordi til at starte med, da jeg lavede det her program, havde jeg et klart princip om, at jeg ikke vil have kokkemad, fordi jeg simpelthen var så træt af at høre på jer. Jeg synes primært, det er kokke, man ser i mediebilledet, og dem, som får allermest taletid og anerkendelse i forhold til, hvad dem, som arbejder på gulvet, gør. Som for eksempel tjenere, bartender og runner. Øhm, men man har jo et standpunkt til, man tager et nyt. Så i dag skal vi snakke om bagsiden af tallerkenen og høre om branchen igennem en koksøjne. Som sagt før havde jeg en klar vision om, at jeg ikke ville snakke med kokke i det her program. Det virkede så heller ikke til, at kokke gerne ville snakke med mig, for jeg har faktisk øh, haft en kæmpe udfordring med at finde nogle kokke, der havde lyst til at stille op. Måske fordi jeg i min tid i branchen oftest, øh, primært altid, er blevet uvenner med de kokke, jeg har arbejdet sammen med. I den forbindelse kom jeg til at tænke på, at jeg faktisk heller aldrig har snakket med en kok om branchen og hørt deres take på øh, hele det her erhverv. Så måske det vil være meget sundt for mig at prøve at se, om jeg kunne join forces øh, med det her køkken, i stedet for bare at stå og hade jer og svine jer til i det her program, jeg laver på 4 -7. Øh, Den bedste måde at lære hinanden at kende på, hvis I spørger mig, er altid en god lille selskabslej, om man vil. Så øh, jeg har tænkt mig at udsætte jer for en lille hurtig fordomsrunde med fordommen, jeg har om kokke. En leg, man måske også kunne tage brug i privaten, når man møder nye mennesker. Så simpelthen lige at alle ens fordomme af på dem med det samme. Så vi ligesom sammen kan viske tavlen ren og så starte fra scratch sammen. Men I skal igennem den her fordomsrunde, og I skal egentlig bare sige sandt eller falsk. Er I klar? Ja, kør. De fleste kokke tager narko i branchen? Sandt. Falsk. Hvorfor siger du falsk? Øh, nu kender jeg jo ikke alle kokke i branchen, men jeg har da også et håb og <laughs> en tro på, at det ikke er tilfældet. Øhm, vi kender jo alle sammen stereotypen. Øh, som folk ser kokke, og vi har også hørt og bliver også spurgt jævnligt, tror jeg. Ja. Men, øh, Hvis du skulle give det en procentdel, hvor mange kokker, der gør det? Hvad vil den så hedde? Kokker, der ikke gør det, og kokker, der gør det? Jamen, det er også fordi, at når man så snakker om den her stereotyp, så er det tit, at det også er på arbejdet, og det er øh, fordi, man er stresset, og det er et hårdt arbejdsmiljø og sådan noget. Øh, og det kan jeg bare ikke genkende det til. Og jeg tror bare, at. Øh, Altså, stoffer fylder meget i det københavnske natteliv, og jeg tror måske ikke, bare, at, jeg tror ikke at kokke er overrepræsenteret på den måde, i forhold til advokater og læger og hvad der nu alt er derude. Godt folk. De fleste køkkenchefer har psykopatiske træk. Åh, <laughs> <laughs> oh, sandt. <laughs> ja. Jamen, sandt. Dem, jeg, kender, jeg, jeg, altså, dem jeg kender Jeg tror altså, også altså. måske, hvis man kigger på øverste ledere generelt i restaurationsbranchen. Altså dem, der står med det sidste øh, ansvar. Så sandt, men, men både på gulv og køkken. Det er selvfølgelig en modificeret sandhed. Er, ja. jo, det kræver jo noget gå på måde og noget, noget øh, fandelig voldsked. Og både skulle arbejde mange timer og stå op og være kreativ og lede uden ja. at have nogle værktøjer. Ja. Og, og man skal være... Øh, der er jo også nogle almindelige køkkenschefer derude, og sørge for dem, for vi trækker jer med ned. Ja. Men, øh, det er det. Jeg var meget opmærksom på, da jeg skrev den her fordomsrunde, at jeg ikke skrev alle kokke, men de fleste. Så ja. vi snakker i flertal her, og vi skal selvfølgelig ikke alle år med én klar. Men øhm, vi går efter de fleste. Og hvis der er nogen andre kokke, der har noget andet at sige, så må de jo skrive til mig. Jeg vil jeg gerne skrive. snakke med ja. jer, <laughs> så det skal ikke være det. Øhm, okay. De fleste kokke er deres kæreste eller koner utro? Falsk, falsk. Hvorfor? Det tror jeg ikke har noget at gøre med, om du er kok eller køkkenchef. Man kan sige, at jeg tror, at der er... Der er måske større kemi med, med dine kollegaer, fordi man er tættere, og du arbejder mange timer, og der er typisk også er alkohol indblandet om aftenen. Øh, man bliver ret nære, og du en decideret krammer ret naturligt på min øh, arbejdsplads. Øh, jeg tror ikke, at min mor op i der krammer sin kollegaer, når hun træder på arbejde. Så man er mere tæt og mere berørlig. Øh, altså på, på det punkt er du altså på den videnskabelige del. Det øh, at sige utroskab, men man, bliver, man kommer hurtigere og tættere på hinanden, og måske båndter mere fysisk end... Øh, på andre arbejdspladser? Altså, det, det, jeg tror også, du siger, er, at der er selvfølgelig øh, stor fysisk omgang i ja. restaurationsbranchen, øh, kollegaer internt. Det betyder ikke nødvendigvis, at folk er utro Nej, lige mere end, igen, alle mulige andre brancher. Øh, nogle af de sødeste og mest retfærdige og omsorgsfulde og lojale mennesker, jeg har mødt, er også i den her branche, jeg er også koble, ja. øh, Så det er også en generalisering, jeg både tror og håber på, ikke er sådan. Altså. Ja. Jeg tror grund til, eller ikke, jeg tror, at jeg ved, hvorfor grund til, at jeg, jeg skrev den her fordom, øh, var fordi, at når man er i den her branche, så har man jo øh, oftest rigtig sen arbejdstider. Øh, så er man måske fri fris klokken 1 eller klokken 2 eller et eller andet. Og så fordi man netop er så til med de her mennesker, man arbejder sammen med, så får man som du sjovt var, man er på og man passer på hinanden og vi er den her one happy family and all that jazz. Og øh, jeg ved bare, for mange af de. Øh, dem, som har siddet i de lederpositioner på de restauranter, jeg har arbejdet på, har ikke været særlig meget derhjemme. Og ved jeg også, i, i den forstand, når de så har været fri fra arbejde, og man ser de her mennesker hver dag, og man danner et bånd, og vi programmer, da, da, da, så har jeg da i hvert fald oplevet, at der har været flere af dem, jeg arbejder med, der havde kærester, der var sammen med deres kolleger. Men, ja, øh... der, der er der sket det er der skete derude. Ja, ikke, <laughs> det. er der ikke det, jeg Det sker jo her alt sted og her alt Rolig. Okay, skide godt. Øhm, vi går videre til næste. De fleste kokke er gået ned med stress på et tidspunkt? Falsk. Jeg er også faldt. Har jeg haft øh, stresssymptomer? Mange. Ja, mange. Går igennem lidt. Masser. Lidt for tiden selv. Men det tror jeg ikke, at de af, er, fordi du køkkenchef eller kok, øh, tror det, det er ham. Måske noget at gøre med, at man ikke passer på sig selv. Mm -hmm. Æ, det tror jeg også, jeg ville gøre, hvis jeg var i en anden branche. Hvis du er meget motiveret, og du virkelig arbejder meget, går, altså går op i det og bruger meget din energi, så glemmer du måske at passe mere på dig selv. Måske mm. nemmere, nemmere at passe på dig selv, hvis du arbejder i en tøjbutik, end øh, hvis du arbejder fire, fire dage om ugen på et restaurant øh, 12 timer om dagen. Men jeg tror, der er mange, der går ned med stress, men jeg, ikke, jeg synes ikke, det er sådan, at sandt, at det er de fleste, der gør det. Nej, nej det, det, men altså, jeg kender da nogen. Og, øh, både kokke og køkkenchefer. Øh, og jeg tror da i hvert fald, når vi har oplevet stress, eller når vi, ja, når vi gør det, så øh, det er også, fordi vi har et stort ansvar. Og, 100 Der er mange bolde i luften. Men det er og det også det stress, vi godt kan lide jo. Altså, der er jo det forskellige. Der er jo det gode stress og det, er det dårlige stress, ikke? Altså, det er jo, jeg kan godt lide, at og er, er kigget med, at det er mange timer, hvor du skal være klar, og du ved, der, der er deadlines, der skal holde, og... Hvis der er to syge, så kommer der stadig øh, fuld stue. Så udskudder du ikke lige øh, 30 gæster til dagen, efter ligesom, du gør i andre erhverv. Så der er noget pres, som, som er en fed pres. Øh, hvis du kan balancen selv der i din krop, og, og selvfølgelig kan sige fra, så, så umiddelbart vil jeg ikke sige, at, man, at, de, at folk går ned med stress på den måde at være kok. Jeg tror også, man har, altså, øh, som kok, der har man også, en, øh, man føler også sådan nogle gange uovendelig, og man er heller ikke så god til at sige, at sige fra. Nej. Og måske få lukket bogen i god tid. er <laughs> en, ja tak, arbejdsskade. Øh, øh, ja. vi, vi, vi skal nok klare den. Ja. Øh, med og, men ting, det, gør, det, det gør vi jo også. Det altså, vi og også. vi klarer den de dage der. Øh, sige, man... Men der er jo også oplevelser, folk får, hvor det er under niveau. Man kan jo så være heldig, at det, at det er de rigtige gæster, der måske ikke er vant til at og ud spise på det ja. niveau. Og stadig får en fantastisk oplevelse. Det er selvfølgelig, hvis det er guiden, der stadig... sidder der den ene dag der. Ikke? Man kan godt stå tilbage med følelsen af, at det kunne vi have gjort bedre. Ja. Fordi der nemlig er nogle udfordringer, som, man, som man er ude af ens egen hænder. Ja, men man... helt enig. Man kan jo altid gøre det bedre. Jeg tænker bare, at det, at det jo på mange måder er en branche, der er lige så psykisk stressende, som det er fysisk stressende. Altså, der er ligesom et samlebånd og en, en kamp, der skal kæmpes på en vis specifik måde. Og så er der noget psykisk i det, der skal sammensættes i en menu, der kan komme eller ind. Jeg skal sørge for, at mit personale er klædt ordentligt på. Jeg skal sørge for, at vi er nok bemandning. Jeg har bestilt kød hjem til den næste weekend. Altså sådan sindssygt mange ting, man ligesom skal have styr på. Og jeg tror også, at, at du... Fordi vi ligesom kommer på en eller anden måde som den sidste, øh, den sidste led i en generation af, af dårlig tone og ja. øh, underanerkendt overarbejde. Og, ja. Synes du, I gør det? Er I den sidste? Ja, og nu hvor vi er blevet ledere, vi har også et ansvar for at være med til at ændre tingene. Og, og det er jo også en stress, at man, det, man har travlt, at man måske føler, at man ikke kan levere de vilkår, man gerne vil for sit, sit personal og sine medarbejdere. Jeg, jeg, da jeg takker jeg til det job, jeg har nu som øh, køkkenchef, så... Øh, så understreger jeg, at, at øh, jeg gerne vil have det, men det bliver også på min vilkår i forhold til, hvordan øh, der bliver talt, og hvor lang tid pause der skal være, og hvor mange hænder skal vi faktisk være på arbejde, og det er en, faktisk en, en, en daglig snak, jeg har med mine øh, leder øh, omkring, at jeg forsvarer tit øh, mit hold, at der skal være nok på, og vi skal være nok med, fordi at jeg gider ikke selv arbejde på en arbejdsplads, hvor kulturen er så ringe, og folk får ondt i maven, og folk netop måske melder sig syge, selvom de kan syge, fordi de ikke har lyst til at komme på arbejde. Og, og der har vi et stort ansvar i vores generation til at lære dem her op til, at det skal være endnu federe, og det skal være endnu sjovere at kunne komme på arbejde, og man skal altid kunne være med. Der er selvfølgelig dage, hvor løber, skal løbe lidt hurtigere end andre dage, men, men altså, jeg kan da huske det i maven, jeg havde det af, hvor kokkelev, og hvor, altså, hvor, hvor jeg lavede mig syg, selvom jeg ikke var syg, fordi det ikke var rart at komme på arbejde. Mm. Det håber jeg ikke, at der er noget af mit personale, der gør, øh, fordi at vi altid skal være med, og vi har det godt, og vi når ting, og hvis vi ikke når det, så går det nok, så... Men det leder mig faktisk til næste fordom, jeg har. De fleste kokke har et voldsomt temperament. Jeg vil sige sandt, øh, fordi et temperament kan også være et godt temperament. Hvordan er et, øh, et temperament godt? Jeg har et temperament, der hedder, at jeg kan godt lide, at vi snakker lidt øh, hurtigt, og der er måske nogle enkle udtryk, som er et sjovt, sjovt, sur, eller man kommer ind og siger, at i aften, der er fuld skur vi skal fandme være med, og vi skal være hurtige, og vi skal løbe stærkt. Og... Men på en god måde, altså, at folk forstår, at, at vi, vi bliver nødt til at løbe lidt hurtigt, fordi det skal være sjovt, og vi skal, øh, vi skal nå vi skal nå det. Altså, der kommer 320 gæster. Øh, men er det ikke det... mere et drive? end? Åh, oh, det er måske mere drive, men, men jeg vil sige, at det, er stadig, det er stadig en temperament, men man vælger måske at, at, at, at sige det på en, en anden måde. At man raser måske lidt mere i, men det, der kommer ud, det, det siger man pænere måske. Øhm, de fleste kokke er narcissister. Oh, the loud. Oh, det er nu, der kommer jingle <laughs> på, eller hvad? <laughs> altså, det, det vil sige, at øh, der er mange store kogge personligheder, der helt klart har et stort ego. Mm. Øh, og er det er en, en pæn måde at sige øh, det på. Man ser det i hvert fald, at folk også har hul. Men er det en sand, så er det, Men det er jo så de fleste. Det er jo ikke, det er delvist sandhed. Ja, delvist, ja. Igen, og jo, man skal jo passe på, at generalisere, men det ja. er der helt klart derude. Men det er det, det, det, det, vi gør nu. Det er sandt, eller hvad? Ja, men det, er, det er sandt, for helvede. Ja, ja. For, for ja, ja. Yes. <laughs> det er skide godt. <laughs> men med det sagt ikke også. Ej, men jeg forsøger at blive mig selv, at jeg ikke har haft <laughs> ja, altså, det, det ikke? Jamen, det ved vi altid. Vi har vel også det for med dig. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Æ, øhm, allersidste fordomme, jeg har her for nu. Æ, de fleste kokker har en usund livsstil. Her tænker jeg både øh, arbejdsdage, timer, alkohol, stoffer, fysisk kort arbejde, psykisk kort arbejde, mad, man lever af. Jeg, jeg vil sige, øh, den nye generation, falsk, den gamle, sand. Men er I en del af den nye eller den gamle? Vi er um, en del af begge to. Begge to, ja. Jeg vil sige, da jeg startede på... på der, var jeg stod i lærer, og var det meste af min læretid, der troede jeg da også, at tingene var anderledes, end det var. Men jeg kom ind, og så du kan få yoga og vi laver ja. den måned uden sukker og kød du og du husker den gang du gjorde yoga det var fedt. ja ja men jeg, jeg Du står på her på besluten for at være ja. tilbage <laughs> jeg har brug for at blive fleksibel ja, ja, ja. og rykker sådan ja. her <laughs> øhm, ja. og det siger jeg også fordi det, det er jo også altså man ja. har jo også ikke passet på sig selv og man har jo også øh, presset grænserne for hvad der egentlig er sundt øh, og man er jo bevidst om det når man er i det men det er bare ikke altid man kan få gjort noget ved det fordi når man også er i et arbejdspresset og har rigtig mange timer og på og, Måske er, laver man ikke andet i, i en periode, andet end at arbejde. Når man så ender fri, så er det også svært at, at hive sig selv op til at passe på sig selv, frem for bare at ligge. <laughs> altså, det er jo også at passe på sig selv. Ja, nu, er man, nu, er noget, noget. Der er også noget med noget sundhed i og at ligesom gøre nogle ting. Ja. Ja. Man, der der men, er rigtig øh, have en hobby og se sine venner. Når man og... har sådan her lange arbejdsdager og arbejdstimer, øh, inden vi lige er i gang med at optage, hvor der er nævnt, du dyr for eksempel sådan med 12-timers vagter, og, øh, og så videre. Hvordan passer man så på sig selv som kok i den her branche? Hvis jeg har en 12-timers vagt, så er det fordi, at øh, jeg har været lang tid på arbejde. Altså en dag, en dag for mig kan også være 12-6. til Hvad øh... er gennemsnitligt? Øh... Jamen, jeg, arbejder ikke, jeg arbejder ikke mere end 37 timer om ugen. Øh, det, det var har... også en fordel, jeg havde. Ja, jeg har planlagt mig godt ud af... af... af... <laughs> Ej, nogle gange er det over 7.30, det er jeg har ikke de 200 men timer. Men det er også under, det vil Ja, ja, altså, ja det er vi, også under. Du kan jo følge med, fordi ja. vi bor og sammen og sådan noget, er øh, det er jo perioder. Ja, altså. og så, så på den måde, så passer jeg meget på mig selv og er bevidst omkring, at jeg, jeg, jeg kan, jeg, min krop kan ikke holde til at, at arbejde 200 timer om ugen mere. Og det ikke, men du har været op i de timer? Ja, ja. Altså, puha, Der har været knald på. Og det, det er også det, du finder ud af, okay, men er det sjovt at, er det sjovt at arbejde 200 timer? Altså, er det det rigtige sted, du er? Men hvorfor vælger man at blive kok, når man ved, at man sejner sig op på 200, 200 arbejdsdiver? Jeg gik på ni folkeskoler og havde ikke rigtig andre valg. Så for mig var det ikke en passion at deciderede at blive kok. Jeg startede faktisk i tjenerlærer, ja. Så det var lidt noget med, at jeg fik mig ind og en forkert klasse en dag. Og Lige på så sad Kasper i en blå skjorte, mm. lad os kalde sammen med mig. Og så fandt jeg ud af, at det var noget, jeg faktisk var god til. at nød specielt... Måske det der med at have rammer var sundt for mig. Øhm, skal jeg løse den opgave, og det skal jeg være på de her tidspunkter. Det var godt for mig, så, så, så det var sådan, at jeg lidt endte i branchen. Jeg øh, det at var, det, var, det var sundt for mig, at der var nogen, der satte mig i gang, og jeg skulle nå de her ting, og der var en misomplads, der skulle igennem. Mm. Øh, og så var jeg 16, og jeg vidste ikke uh, rigtig helt bedre. Så det var lidt uh, det var ikke en, jeg drømte ikke om at være kok, der lille. Jeg tror ikke nødvendigvis, det, øh, det er ikke noget indenfor, at det er dårligt at arbejde 12 timer Nej, i gangen et dårligt at arbejde 12 timer af gangen 5, 6, 7 dage om ugen. Ja. Men, øh, men de uger er der jo også. De uger er der også, ja. men altså, jeg tror, der, jeg finder der en stor glæde og en stor frihed i at have tre øh, eller fire lange dage, og så have tre eller fire hele fridage. Ja. Og det vil jeg hellere. Altså, nu snakker man jo meget om, at man forsøger at skære ned på, øh, på arbejdsdage, og så blive mere effektiv. Men tror du, folk bliver mere effektive, hvis de har sådan 12-18 timers vagter, og så fri i fire dage, når de har arbejdet det i fire dage? Nu siger du 18 timer, så det er, også, det, er det er, jo det er sjældent, det sker. Det, det er i hvert fald ikke noget, jeg har. Det er lidt fordomme. Ja, ja det, okay. også, det er jeg også lidt Altså, jeg har, jeg har arbejdet 12, 14 mange timer i 18 timer. Ja. Ja. Så, jeg, jeg, okay. så det kan sagtens være en fordomme, men jeg vil også sige sådan, jeg arbejdede for et vennefirma på et tidspunkt, og der var det normalt, at torsdag, fredag og lørdag, der kunne 18 timer. Altså, normal, normal arbejdsdag for en af mine kokker, det møder kl. 11. Og så øh, er de færdige senest 23:30 og den sidste halve time, der står de og, og, og nyder en øl og kører måske en sidste dessert, og lige får vakuumeret noget kød eller nogle små ting. Min kokke har ikke øh, 14 timers vagter. Øh, det, det nægter jeg. Og simpelthen, det er der ikke nogen, der skal have. 14, ja, 14 timer rammer man nok heller ikke, men altså, de har tre dage om ugen. Fra vi møder kl. 10 til vi er færdige 23.30. Jeg, jeg kommer faktisk lige til at tænke på noget, når vi snakker om de her arbejdstimer. Har I fulgt med i den kritik, Noma har fået omkring uh, kokke, der har arbejdet gratis? Yes. Lidt lille, lille smule. Hvad tænker I om det? Jamen nu lukker de jo. <laughs> Jamen først om to år. De <laughs> skal det sidste ud af ja, ja. Der er nogen, der har skrevet en skal kontrakter? Det, det er jo ikke nogen for at retfærdiggøre det for no, no, noget. Men det er jo svært at drive restaurant, og det er jo, det er jo en, svær, en svær business, og det er klart, man må ikke, Men man må I, ikke det, udnytte folk. Ved Men ved I, hvad det er, de sælger folk ind på? Altså, hvordan spiser de folk af med at sige, hvor du arbejder for den her restaurant gratis i så mange timer? Jeg tror, der, jeg tror der er mange sider øh, de har noma historier altså der er mange der rejser til fordi de har brug for et år på deres CV og det er en stor drøm for dem at komme på øh, en af verdens bedste restauranter. Øh, mm -hmm. Med det sagt så skal du selvfølgelig ikke arbejde gratis. Øh, jeg ved ikke præcis hvordan hvordan det hænger sammen jeg ved der er nogen der arbejder, arbejder helt gratis, men, men jeg tror også at du tager det valg og siger okay, det, så gør vi det og så så bider jeg sgu det sure æble og så får jeg den på oplevelsen. Øh, Synes du så det er fair? Nej, nej, det er ikke fair. jeg Men kan man ikke se det som en praktikplads? Mange praktikpladser og det er det, jeg mener. Ja. Men, og hvis du kommer ind på NOMA og får noget ansvar og er dygtig og, og, og lærer en masse ting, du kan tage med dig videre, så kan det jo godt retfærdiggøres på en eller anden måde. Men det er klart, hvis du står og laver et øh, pille i arbejde ja. 14 timer om dagen, fem dage om ugen, og du ikke rigtig lærer noget, men du ikke føler, du kan sige fra, så er det klart. Så når vi et niveau, hvor det, det er, ja, hvor, det er hvor det ikke er i orden. Jeg kender ikke nogen, der har været der, og jeg Godt selv det sælmer at spise der nogle gange, og det er jo klart at man kan jo godt se at der er mange mennesker og der skal mange ja, mennesker til, til, at, til at levere det de gør. <laughs> øh, men vi kan også se at den effekt det har. Bare det de kan skrive noma på der CV, gør at de får succes når de så kommer tilbage til Israel eller Colombia. Øh, Jeg har tænk der, på alle de, de gode barrierer vi har i København, fordi der er nogen der har været på noma. Mange af de trends vi laver i vores madlavning som jo er, er almindelige efterhånden kommer jo også fra noma, ja. altså, det men, men derfor skal folk stadig løn, når de arbejde. Det skal det 100% af folk skal anerkende, så det skal man uanset hvad man laver. Øh, jeg synes også bare, at vi er privilegeret i København over, at vi har både ja, Noma, Okiranya okay, og alle mulige andre fantastiske restauranter, der er med til at sætte en dagsordning for, hvad madlavning er og hvad det kan. Men det er klart, folk skal selvfølgelig behandles ordentligt. Det er der ingen tvivl om. Har I en specifik episode, hvor I har tænkt, nu er fandt man nok. Nu gider jeg ikke mere. Vi skal nævne en. Hvis du har <laughs> ti. <laughs> jeg tror, man har, man, jeg har, man har tit haft tankerne da jeg kom hjem fra Paris, der sagde jeg til mig selv, at jeg aldrig skulle være kok igen Hvorfor? Jeg kunne ikke se mig selv i det Og jeg fandt ud af, at det der med at være Det var så også fordi, du var et andet land Men jeg var langt væk fra min familie Jeg var langt væk fra den derværende kæreste, jeg havde Og jeg, jeg havde rigtig svært ved at, at kun se, at det var det, jeg skulle lave mit liv at, at, Men hvad var at det for nogle ting, der skete? Det var, at jeg ikke havde fri Og jeg havde ikke tid til mig selv Og når jeg står op om morgenen, så tog jeg direkte på arbejde jon fordi man typisk kom for sent op ad døren fordi du måske kun havde fået fem timer søvn. Når jeg lægger mig i sengen, så lå jeg tænkte over alle de fejl jeg kunne undgå, og det hele det fylder så meget at, at det ramte det stressniveau, og den del hvor hvor jeg følte mig usikker, og det var ikke det var ikke et godt miljø, og det var ubehageligt. Så jeg, jeg sagde op og besluttede mig for at rejse hjem og tænkte, at øh, okay, jeg har stadig øh, ikke helt gammel og det kunne være at man øh, skulle kigge nogle andre veje. Har du en eller anden specifik episode fra din tid i Paris, hvor du var sådan. der... Øh, det er det første, der lige rammer dig om tingene på den. Jeg tror, at den. Jeg øh, har mange, men en af dem, som der satte sig meget fast, det var, det var, at jeg kunne gå ud og holde pause. Den 20 minutters pause, vi havde, fordi jeg ikke havde nået at lave nogle små åndsfagige øh, blomster, der skulle bændes op i og Der skulle laves øh, 50 af dem til om aftenen, og jeg havde kun lavet 10 <laughs> af dem. Så jeg fik bare pænt at vide af min chef øh, og ven som jeg var restet ned med at øh, jeg, jeg kunne bare blive øh, fordi de skulle også være klar så, øh. så jeg har lige pause og det trods alt kun 20 minutter jeg misser men det er også en det, er minutter, det var 20 vigtige minutter, og det, det var de 20 minutter, hvor jeg kunne gå ned på gaden, og jeg kunne få en cigaret, og jeg kunne lige ringe hjem, og, og det var der, hvor jeg kunne føle mig Oliver, og jeg ikke følte mig som Oliver Kok, som står bag der lukker køkken og giver en oplevelse til nogle gæster, som jeg ikke kan se i øjnene. Der, mm. der, det var der, jeg fik nok, og det var faktisk, jeg tror faktisk, det var den lille buket øh, blomst, der, der fik mig til at, at sige op, og da jeg så havde sagt op, der fik jeg sådan fornemt sig af, okay, jeg, jeg tror bare ikke, jeg tror ikke, det er mig. Øh, det var nok også, fordi niveauet var så højt, og øh, så jeg stressede lidt også i hovedet, men... Jeg kan huske, jeg var tjener på et tidspunkt øh, på en restaurant, der også var med i Michelin-guiden. Og der stod de jo også de her meget, meget fine kokke og lagde alle de her blomster på retterne med deres små pincetter. Og så når man ligesom skulle tage de her tallerkener op på bakken, og det der sving, man ligesom laver med kroppen, når man skal vende sig om, gjorde, at øh, alle de her blomster fløjerte den der fucking ret. Og så blev jeg råbt, altså... Og jeg havde lort i hovedet, da fan, jeg fandjer mig mig, og jeg havde ødelagt deres mesterværker Og der er en af de her kokker, der tager et, øh, tager et glas og, og kaster efter mig, og de var bare sådan der tilbage på med de der blomster igen, og det og det, det, det. Og så bliver man jo bare, ikke mand. Jeg blev ja. ikke jeg er usikker. Og så øh, da de står og skal putte de her blomster på igen, så bare lige for at lave en total ydmygelse, så var han sådan, kan du overhovedet navnet på de her blomster. Og så stod jeg bare der og var sådan... Klassisk kok. Åh! Ja, klassisk, klassisk. Og jeg var sådan der, gåsefod, skovsyre. Jeg ved det ikke, brøndkasse. Så altså bare flyvede. Ja, flot. Gåsefod, ja. Gåsefod, ja. Ja, ja. Ja, ja, flot. Det var mange år sådan, jeg var jo et gåsefod. Ja, det smager så heldigvis. <laughs> ja. <laughs> øhm, ja, det var i hvert fald også en af de episoder, jeg havde, hvor jeg var sådan, nu er det fandme nok, jeg gider ikke mere. Så man sidder latter lige med de her fucking små blomstermanden. Ja, vores til tallægten Det var en bouquet garni. Hvor hører jeg. Nej, jeg ikke, ikke på kommando. <laughs> hvilke, hvilke følelser gennemgår man i løbet af sådan en mega stressfuld vagt, der muligvis har varet 12 timer? Jamen, øh, jamen det er jo sådan, at hele følelsesregistret det bliver gennemgået øh, med meget, meget korte intervaller. Øhm, og, og det er jo det er jo kan nogle gange være manisk på en eller anden måde, ikke? at man, som du også nævnte før, at tonen er jo ikke, også selvom den er, den er bare nogle gange kontant, og det er ja. jo fordi, det skal gå hurtigt, og det er jo ikke altid, fordi man er sur eller noget, og det. det kan godt, set ud fra måske virksom som om, at det ene øjeblik er at man rastende, og i rette folk er urimelig, og så kommer der to gæster øh, forbi køkkenet, som er på vej hjem og siger tak for en fantastisk aften, og så er man lige pludselig så er smiler, en. og, og du ved, man har lyst til at give folk en krammer. Og... Men altså, som man siger, hellere, hellere 14 gode end 10 dårlige, ikke? Siger man det? Det ved jeg ikke. Det var en, der til mig den anden dag, og det kom man <laughs> til at tænke over det, indgår, og det okay. Sådan er det. <laughs> ja, det er du tog med her. Ja. Ud til ham. Nu hvor vi snakker om øhm, den her tone, der er i den her branche. Så synes jeg, at der klart er et hierarki i den her branche. Og øh, jeg kan sagtens sidde og fortælle, hvordan jeg mener, det her hierarki ligger, og hvordan det ser ud. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvis I skulle øh, kategorisere øh, kokke, restaurantører, runner, opvasker, tjener, bartender i en... Hvem ligger øverst, hvem ligger nederst? Hvordan så det så ud? På tre, så siger hvem der er vigtigst. En, to, tre. Opvaskeren. Ej, det synes jeg... Okay, det havde jeg faktisk ikke regnet med i siden. Nej, nej, og det er også... det, er, det Har nogen til stået en opvask? Ja, det har jeg faktisk. Kan Vi alle sammen starte opvask, ja, tror jeg, er, ikke? Ja, men, jeg havde jeg... to vagter på Rive i Rungsterhavn, som blev fyret. Det er ikke noget for Det er i Jeg er fuldstændig enig med, at sådan synes jeg også, at det burde være, at det var dem, der lå øverst. Også fordi jeg ved, at det er dem, som typisk møder først ind og går senest, og øh, har et hårdt arbejde, men øh, hvis jeg skulle tage, det jeg fiskede lidt efter, ved at spørge jer om det her, det var øh, i forhold til den måde, øh, folk snakker til hinanden på i den her branche, tror jeg, jeg jo har noget at gøre med den måde, hierarkiet er på. Ja. Øh, og jeg tror aldrig, jeg er blevet skald ud af en opvasker. Det er jeg. Nej. Hvad sagde han? Fortæl. Ja. Jamen, han blev bare tosset, for vi havde lavet faste aftaler omkring, øh, hvem der kiggede med skrald mandag til onsdag, hvor han er ind på. Så var der ikke skudt med skrald en onsdag, hvor jeg havde været der. Så fik jeg pænt at vide, at det skulle vi altså lige huske, nu havde han taget det. Men det skal vi altså næste uge, så, blev, så skal kokken altså gå med det skrald, ikke det var altså ikke ham, der skulle gøre det, når han kom fra en mand. Så må jeg også sige, at det var fuldstændig ret i. Sorry. Hvor meget får en opvasker egentlig i løn? Vi betaler 165 kroner i timen. Det er rigtigt til dem? Nej, det er jo så det, det, er, er, det er, der, er, hvor den går galt. Det, ja. Vi ved, har jo faktisk, jeg ved det faktisk vi er, vi er i gang med, det er sådan lidt politisk øh, sagt, men vi er i gang med at ansætte vores opvasker. Selv, fordi vi ved, at der bliver taget omkring 20-25% til firmaet, og det er jo også et firma, de har, de har også ansvaret for at sende folk ud, og når der er sygemelding, og de skal, der er sikkert masser af regler, de skal have til Pernum. De står for mere eller mindre alt for den enkle opvasker, men vores opvasker, Turbo, han ansætter vi selv fra februar, og så giver vi ham den samme løn. Så han kommer på vagtplanen. Men det er faktisk meget interessant, at det er lidt et et land, at ja. vi har også prøvet at have fantastiske opvasker, og vi nøsede omkring, og, og virkelig forsøgt at tage, tage hånd om og skabe gode arbejdsvilkår for. Øh, De er vigtige. Og så da vi så begynder at i talesætte, at vi kan lave en direkte ansættelse i stedet for et opvaskerfirma så bliver der lukket ned. Jeg tror, at den branche, opvaskebranchen, den er endnu ja. sortere end nummer. Jeg synes, du skal forstyrre branche. for nogle opvasker ja. herinde. I'm trying. Ja. I'm really trying. Jeg er sikker på, at min opvasker, Topo, vil være glad Topo for at komme. Er Han er ja. dejlig... Ja, jeg tror, jeg tror ikke, han ville være nej. ærlig. Jeg tror ikke, han ville ture. Og ja, nej, og... det vil jeg nok ikke. Til lytteren, der lytter med, der måske øh, ikke har været i restaurationsbranchen, så øh, er det værd at nævne, at grund til at spørge Jeg jer, er fordi, at i min tid i branchen, der ved jeg, at den måde, man ansætter opvasker på, det er, at man øh, oftest ansætter dem igennem et firma, så man ringer til dem og siger, jeg skal bruge så og så mange opvasker i dag, i så og så mange timer. Så giver man måske dem 130 kroner til firmaet, og så tager de jo en som er de penge til opvaskeren, og så skal opvaskeren jo så også betale skatter det. Så jeg ved, at nogle af de opvaskere, jeg har arbejdet sammen med, har faktisk ind på sådan 30-40 kroner i timen, fordi pengene er råd til alle mulige andre end, øhm, end dem selv. Men øhm, det var bare lige et, øhm, et hurtigt sidspark, fordi yes. vi skal nemlig lige videre med det her hierarki. Okay, så I har sagt, at nummer et, I har som den vigtigste, det er opvaskeren. Der vil jeg også sige, at det var restauratøren. Alle, alle er jo lige vigtige, og det er jo super kedeligt sagt, men, det, men sådan er det. Mm. Øh, men der er jo selvfølgelig restauratøren, og ejeren. Øh, det er ham, der har for, at stedet har kunne lade sig gøre. Det er ham, der har brugt ekstra antal millioner på at bygge, bygge det op. Det er ham, der har ansat alle de ledende roller. Øh, så han er jo i princippet den vigtigste. Men han er jo ikke en del af den daglige drift. Øh, Giv på den daglige drift, der hvor jeg var så ville jeg umiddelbart sige, det er og restaurantchefen og barchefen, som er de vigtigste poster. Vi er tilbage på, hvor meget. Ansvar, der er på hvis der for eksempel er et bryllup, op, det er mig der står med konsekvensen hvis vi ikke er klar, det er mig der skal undskylde hvis vi ikke kan levere. Det er det, det også der har det sidste sæde, også der så på den måde så så, så er det jo også. Det er også der skal tage den sidste vigtige beslutning for for at at dagen. Okay, men kan, hvis kan I kan bare køre. hurtigt skulle komme sagen. Hvem ligger efter basken? Bum bum bum. Ja. Køkkenchef restaurantchef, vil jeg sige, var lige. Og det er klart, at man skal selvfølgelig udsætte en, udstikke en retning og nogle øh, nogle rammer og øh og, men som køkkenchef har man også nogle privilegier, og man kan tillade sig nogle ting. Og jeg vil også sige, at ham eller hende, der er nummer to eller tre i rækken, øh, nogle gange løfter et større ansvar i den daglige drift end køkkenchefen. Ja. Ja, jeg svarer og, også meget ja, pænligt nu. Det er også kedeligt sagt. Og så vil jeg så også lige sige, at nu har jeg jo en del elever, og det er klart, at de kan ikke det samme som nu en udlandt kok, eller en køkkenchef Nej. eller en restauratør. det er, selvom man kører flad, det er, det er også tur, og, og alle skal høre, så kan de bare ikke påtage sig samme ansvar. Øh, og det er jo klart, det gør dem jo ikke nødvendigvis mindre vigtige, men, ja. men Hvem ligger nederst? Jamen altså, det de, gør elever Ja, elever, øh, måske øh, hos os øh, køkkenassistenter Men jeg kan sige, for mig så, at det at have elever er, er jo, øh, der er jo også det, et andet aspekt i det, at men man, så det, man, man ikke, Jeg har så altså også nogle køkkenassistenter, som er altså, Og det, det er det, jeg, altså, jeg mener, som man, når, man så, når man så får en køkkenassistenter det, det er jo faktisk, en spørg, der faktisk, er, som du tænker på, at vi sidder og snakker Ja, men alle har en favorit det kan ikke undgås. Nej, men man siger det ikke højt. Det må man ikke, det må man ikke, men det kan ikke Nej. undgås. Nej. Men vil er vi ikke egentlig restaurantchef, køkkenchef? Så går man videre til det, som du kalder en souschef på gulvet, og en souschef i køkkenet. Ikke? Jeg har sådan en assisterende køkkenchef, men lad os kategorere som souschef. Så tager man kokke, tjener, ligeværdig. Så går du ned på køk øh, køkkenassistent, kokkeelev. Jeg har glemt barn. Den er fandme også vigtig. Jeg det, siger det ikke det lidt, at, du, at man glemmer ja, okay. dem. Man glemmer næsten et lidt. svar i sig ja. Selv, ja. Ja, man kan sig selv. Vores, vores, vores barman står for en 40% omsætning på en fredag, så er han også sindssygt vigtig. Alle vigtige. Du får det kedelige politiske svar. Opvaskerne er det vigtigste, resten er ligeværdigt. Jeg vil jo sige, som tjener, der har jeg aldrig følt, at jeg var særlig vigtig. I den måde folk har snakket til mig på, især fra side af. Jeg har altid følt, at jeg var deres øh, stikkerant kvinde, om man vil. Og det er ked af at høre, ja. og det er, er, er forfærdeligt at høre. han skal, skal det ikke være, har det aldrig skulle være. Det, jeg har, men jeg har, har jeg op, har godt op, jeg, har op, jeg har oplevet det, op, det perioder, ja. hvor det bliver gulvet mod, mod køkkenet, ja, og, og, og glasvæggen, glas, vinduet øh, ja. deler ligesom øh, enheden op i to hold, og det er det værste, der kan ske. På hans, jeg var, hans, lidt, jeg var også Man bliver nødt til at arbejde som, som en enhed og have noget, noget forståelse for hinandens arbejde, det er nogle gange svært, når man ikke har prøvet det, de andre laver, men man kan bare ikke undvære hinanden, så derfor skal man også se hinanden som lige ligeværdig medarbejder. Har, jeg har stået og sagt, øh, hvor man har sur og brugt dokument, og det er jo ikke en vinbar, en restaurant, folk kommer for maden i et, i et surt øjeblik. Og, og det, for, det havde det dårligt bagefter, da sagde det, men, og, og det er usandt, fordi uden uden tjenerne er der ikke nogen, der kan give en fremående service, mm. fortæller om en i øh, blank fra 2012, som jeg ikke øh, har nogen idé om. Øh, øh, okay, så nu snakker jeg fra eget perspektiv for at stikke lidt her. Jeg har jo primært brugt øh, største del af min tid i recessionsbranchen og efterfølgende. Og øh, svine, jeg kogte til for alt det, jeg ville ønske, jeg havde sagt til jer, dengang jeg arbejdede sammen med øh, jer, kogge. Nu har jeg ikke arbejdet sammen med jer, øh, men nu er I billederne ud af til alle de kogte, jeg har arbejdet sammen med. Det Altså, hvad jeg ikke har øh, skulle finde mig i, er, er kokke der har øh, tilsvinet mig, tilnærmet sig mig og synes at de havde rettighederne til at sige, at øhm, hvor dum jeg var, om jeg havde lort i hovedet, og det var fucking ikke rocket science, det her, og jadda, altså, der jadda. Jeg, altså, jeg kan lave en hel bog af, af tilsviner, jeg har fået mig. Når jeg så oplevede, og der skulle jeg jo bare stå og sige ja tak, få svineren, og så fiks problemet med det samme bagefter. Hvor det første, der kommer i mit hoved, det er, du har lige brugt 45 sekunder på at fortælle mig, at jeg er en lort med ører. Det kunne du have brugt på at rette op på den potentielle fejl, jeg som tjener har lavet. Når jeg så har oplevet, at der er en kok, der har lavet en fejl, kom til at lave en bøf for lidt, øh, lavet den well done i stedet for medium rare, har jeg jo aldrig nogensinde ture at sige, hvor fucking dumt kan det være, at der er en fucking bøf, mand, og det, det, det, det, Let's be honest. Vi alle tre ved godt her, hvis jeg som tjener har råbt det af en kok, så var jeg råd på røv og albuer bagefter. Altså, nu er det jo lidt af at med, som vi sagde for den nye generation. Fordi mm. at det er jo netop det, som vi øh, ikke øh, har lyst til at gøre. Øh, og med det sagt har jeg også øh, været ikke så glad. Og nogle gange har været måske lidt hårdt spyttet, når der er kommet nogen op. Også på en fejl, jeg selv har lavet. Øh, Hvad er det værste, du nogensinde har sagt til en tjener? Jeg har engang fået en, en tjener til at græde, og det var virkelig ubehageligt. Øh, og det var... Noget, jeg kan ikke huske den deciderede episode, øh, igen, fordi det ikke er vigtigt, fordi det er, det er en fejl, der sker. Øhm, men jeg var ikke rar, og vi havde travlt, og hun, hun blev rigtig ked af det, og øh, begyndte at græde og, og måtte gå ud bagved. Og jeg tror, at efter 10-15 sekunder kiggede det op for mig, hvad, hvad det var, hvad det jeg stod og gjorde, Jeg står og gjorde det, som jeg netop ikke selv synes var fedt, dengang jeg var i liv. Så jeg måtte ændre på det at gå ud og sige undskyld, og heldigvis blev i gode venner igen, og hun har lyst til at gå ud køre sin stilling færdig, og, og, og vi fik en, en øl Kan du huske, hvad du sagde? Det havde noget at gøre med en kørebong, kør der ikke var blevet kørt sent, øh, og køkkenet skulle lukke, øh, og hun var været ude at ryge, og hun havde en stilling, og der var ikke blevet sat kør, så vi stod en masse mennesker og ventede. Jeg, jeg kan huske, at det var noget med, at jeg sagde til hende, at det er hendes skyld, at folk kan komme tidligt tidlig nok hjem, og de skal lige hjem, for de skal ud og sidde i barnet og have øl bagefter, så det handlede ikke om, om vi minutter eller kvarter senere færdige. Det var Det var... Jeg fik hende i hvert fald til at, jeg fik til at blive rigtig ked af det, det, det, det, det, var, ikke, det var ikke en rar følelse. Øh, jeg tror også, det var sidste gang, jeg har gjort nogen kede af det på, håber jeg i hvert fald, hvad jeg kunne se på under service. Og så sagde du undskyld? Ja, meget. Det gjorde man jo ikke tilbage i tiden. Nej. Æh, jeg husker, at jeg har en af de store kogprofiler, undersover, at der var en, der havde sagt undskyld til en elev eller til en tjener. Ja. Det, det gjorde man ikke engang. Jeg laver ikke andet til undskyld. Og jeg, jeg vil også bare sige, at nogle gange der reagerer man, og... og og vi, jeg laver masser af fejl hver eneste dag, og det er meget bevidst om, at jeg så gør jeg Men det. Men helt ærligt, hvad, I... havde, hvad havde I tænkt, hvis jeg havde sagt, øh, hvor fucking dumt kan du være? Kommer man på fejlen. Ja. <laughs> det er jeg super ikke på. Ja. Den køber ikke. Nej, ind. og fordi jeg har... Altså, jeg får selv nogle gange en lille skal ud dig, når vi bare laver mad derhjemme. Og det var vi laver ikke mad sammen. Nej. <laughs> når vi gør, så, og så skal vi drikke en masse vin, og så skal jeg ja. til at undskylde ja. ja. ja. Men det gør du sådan, det er glad for, ja. Øhm, ikke venner jordskårene rigtigt derhjemme? Okay. Jamen, er du klar? I lige jordskårene, ikke? Ja. Øh. Øh, men jeg tror ikke, jeg, jeg tror, der er, nogen der, er i hvert fald ikke nogen, der går op og snakker sådan der til, til, til mig i køkkenet. Og det har ikke noget at gøre med, at de er bange for køkkenet. Øhm, det har simpelthen noget at gøre med, at kulturen, den ændrer sig helt stille og roligt. Og det er små skridt, der med på. Når vi ansætter nogen hos os, så kommer de ind, og så får de pænt ved. Det er sådan, at betaler og så er der nogen, der måske snakker lidt for grimt. Og så får man pænt ved. Det sådan gør vi ikke her. Det tager vi bagefter, og her der skal jeg bare bruge bordnummer, og så skal jeg få at vide, at de skal simpelthen have en medium rare bøf, hvis det er det, man kører. Det kører vi så ikke. Men... Og så laver vi medium rare, selvom vi lavet fejl. Der er ikke nogen, der peger fingre. Øh, men løses. synes I ikke nogle gange, at har en lidt utaknemmelig job? Fordi at jeg bliver jo lige pludselig mellemmanden mellem. At jeg potentielt oftest har fået sviner fra køkkenet, øh, fordi jeg har lavet en fejl. Hvis I så har lavet en fejl, så får jeg også svineren for gæsten af. Altså sådan der, jeg får jo øh, øh, best of both worlds. 100%. Det, du taler om, og i så der, bunder i en forældet kultur om, at man jo... Øh... Men er den forældet? Det er, det er den ikke, fordi... Nej, det, det er den selvfølgelig, og det er ja, en ting, vi snakker om. Ja, er det ret, er jo det... stadigvæk derude. Ja. Jeg, jeg tror bare, at, at der, er jo, der er jo færre og færre, der bliver udlandet tjener og går den vej. Og det er jo ærgerligt, at det er lige pludselig et erhverv, der måske bliver tabt på gulvet, fordi folk ikke gider det, og ikke gider finde sig i de ting der. Og jeg tror bare, der er mange kokke, som, som har et svendebrev, som... Det, at de får det, og så står over for nu forlært føler en af en avgance, at de så kan tillade sig ting. Mm -hmm. Blandet med, at, at vi er jo ingen pædagogiske eller ledelsesmæssige værktøjer eller kompetencer. Nej, hvorfor I det? Kommer intet. I på sådan en lederkursus og jo, og det, eller ja, kommunikationskursus? Du du, og, og det er jo ikke, fordi man skal sidde og være efter øh, det, det kulinariske <laughs> uddannelsesbygne Danmark. Jo, det du men, du ved, der, der der mangler bare noget med at klippe <laughs> folk, folk på. Fordi der er, ved vi, gennemsnitsalderen for ledere i, i, i vores branche er syv år under gennemsnittet. Mm. Og du kommer ud, og du har et kæmpe ansvar, du er overpassioneret og overtænd, og du har aldrig fået at vide, hvad man gør i de her situationer, og det, og det går så hurtigt, og så, lige på, så reagerer man, og, og det vil altid være der, og, og det, for mig er det, er, det, er det nye og det vigtige det der med, at man så tager dialogen og erkender, at man har lavet en fejl, at man har overreageret og, og sørger for at, at, at, at sige undskyld. Men er, er, er kok ikke for stoltet til det? Ja, jeg siger undskyld hver dag. Ja, altså, men, altså, vi siger, vi siger, jeg siger meget undskyld. Øh, og, og, og der bliver også nogle gange, der bliver nogle gange lavet jokes. på. Altså, undskyld kan godt blive lavet til en joke, hvor man nedgør sig selv lidt, for ligesom, mm. at anerkende, at hey, jeg har lavet en fejl. Det altså, Hvis jeg glemmer at bestille varer, så er den første til at løbe i, i, i netto for at hente, eller jeg får, jeg får hurtigt sagt undskyld, eller hvis jeg kommer en halv time for sent, så har jeg en pizza med. Altså, alle, vi siger undskyld, og, og, det er, kend, og vi okay. kender sin fejl. Det har selvfølgelig også noget med, hvem vi er som mennesker at gøre. 100%. Øh, men jeg mener bare at for eksempel i de tilfælde hvor der er et stort socialt samvær på restauranten så går det jo heller ikke, og du kan jo ikke... nej, det er min gode ven en... Og det er også en kollegaer. del af det at, at tiltrække kvalificeret personale, personale. Jeg kan heller ikke være sur på opvaskeren, jeg har med er, parken er, og sådan ja, noget så fodbold. Ved, det bliver akkad. Det gænge mening, altså Okay, vi er... Men det vil altid være der, det der. Ja. Men igen, du Men får jeg jeg ikke... skilt ud af tjener. Altså, da jeg var elev på på den restaurant, jeg nu stod i dag på, der havde Michelsingstjernen. Altså jeg kan huske de første første dag, hvor jeg var helt ny og overtændt og havde lyst til at gå med noget mad, så var der. Tjener, siger, nu er det, det. Nu er det, nu er det kokken, vi er sure på i dag, kan ja. Ik? Så gemmer vi den til næste gang, når det er. Og vi okay. har bare altid haft lyst til at sige, at det ja. var bare Mek Hjort, han råbte om. <laughs> okay. <laughs> okay, nu skal jeg høre, vi, vi har ikke noget halvdelen af det, jeg har forberedt. Ej, undskyld, men, vi, vi skal er, også bare snakke her. Nej, det er simpelthen så fantastisk. Men uh, vi har lige nogle ting, jeg lige hurtigt gerne vil have, at vi skal nå yes. at, at komme igennem. Vi, undskyld. Nej, vi skal... <laughs> Hvor svært kan det være, ja, Men Altså, fucking jo. ikke rock inside det Ej. her, hvad? Øh, jeg kan sætte, vi... at det er godt til mig, det er jo. med det, kom nu. Ja. Du gik da blomst, du kan bare skille os ud. Ja. Ja. ja Lige at få lidt Råk, larmer, eller ja. øhm, Nu skal jeg høre. I alle programmer der slutter vi altid af med, at de gæster, jeg har inviteret med i studiet, skal komme med et godt råd. Mange af de gæster, jeg har haft med, er mere eller mindre kommet med det samme råd, sagt på forskellige måder. Den måde, det primært bliver sagt på, det er, at vi skal, man skal klæde sit personale ordentligt på. Man skal give dem de rigtige værktøjer. Øh, man skal lære sit personale at sige fra, og man skal selv sige fra, hvis man føler sig krænket eller diskrimineret af gæster eller kollegaer eller det ene eller det andet. Er I enige i det? Ja. ja. Øh, men ja. hvordan gør man så man det? Ikke, man kan ikke være uenig i det. det. Nej. Men hvordan gør man det? Altså, fordi det er jo sindssygt nemt at sige, at man skal klæde sit personale ordentligt på, men hvordan klæder man sit personale på? Og igen, jeg arbejder på en måde, jeg har så høje forventninger til, mit, til, mit, til mine medarbejdere, at det, at det nogle gange går ud fra, at de bare kan læse mine tanker og hvordan jeg gerne vil have det. Og, og det kan de jo naturligvis ikke, og alle folk er forskellige. Så det der med at tage noget tid til at have en briefing og kommunikere og anerkende, at nogle gange skal man gentage tingene to eller tre eller fire gange, og det er okay, og husk, at man selv har stået i den situation, at man også skulle have tænkt at sagt nogle, nogle flere gange. Jeg har haft en en gæstinde, som hedder Jonas, som øh, også er kok, som fortæller omkring, at der er nogle restauranter, der har prøvet eller prøver på at indføre et gult kort til for eksempel gæster, øh, man kan give, hvis de har grænseoverskridende adfærd. Hvad tænker I om det? Er, er det noget, der vil fungere i praksis? Vi havde, vi havde også haft en. der ven. Vi skulle egentlig være kanin på projekt gult kort. Hvordan gik det? Jamen, øh, vi brugte det en gang. Øh, og det var mere, mere useriøst øh, på vores restaurant øh, til de gæster, vi har. De grinte mere af, at der kom en tjener ned og lagde et godt kort og forklarede øh, så meget den en reglerne, -kamp angte End at øh, man, man, man simpelthen sagde det på en anden måde. Vi bruger en teknik, der hedder, at øh, hvis der er en tjener, der føler sig utilpas ved et bord, så siger man fra... Øh, Hvordan siger man fra? Hvad gør man? Jamen, det, det er meget op. Det, det her, vi har vi snakket rigtig meget om, det her. Det, og det er en sindssygt svært samtale. Men det, alle mennesker har forskellige grænser, øh, mm -hmm. hvornår den bliver overskrevet. Øh, om du er dreng eller pige, individuelt, eller, eller ligegyldigt hvis, hvis du har en grænse, der kan gå så langt her, det kan man selvfølgelig ikke se podcasten med mine hænder. man de er ret langt ude. Ja. Eller du har en grænse, der går... Så må du ikke få for en forstrækning. Ja, hertil. Øh, Altid godt at vise noget med hænder, når <laughs> ja. det er Ja, sorry <laughs> Man skal mærke efter sig selv, og hvis du, hvis du kan tage den selv med gæsten og sige frem, så gør du det. Hvis du, util, øh, du ikke får dig til pas med at sige det til gæsten, så går man til sin leder øh, på gulvet den dag eller køkkenet, hvis det skulle ske fra køkkenet. Og så siger du, at jeg kan ikke på 31 har været lidt rørt lidt ved mig, eller at de har sagt nogle lidt grimme ting, eller hvad situationen kunne være. Mm -hmm. Så dem øh, vil jeg ikke tale med mere. Så bliver tjeneren spurgt omkring... om hun har lyst til, at de skal smides ud, eller om hun godt kan køre stillingen færdig, og så tager hun bare ikke flere, øh, hun taler bare ikke med dem mere, og så går vores chef øh, på gulvet ned og snakker med dem og fortæller dem, at sådan opfører vi, at I skal ikke opføre sådan her på vores restaurant, og hvis de kan overholde de øh, spilleregler, vi har, så vil vi gerne have lov til at sige tak for aftenen. aften. Og det virker bedre at være mere i, sådan, i, i verbal dialog, i stedet for at ligge et, et stedet gul kort. Mm -hmm. Og jeg tror, det er forskelligt på restaurant til på restaurant, fordi vi har jo nogle lidt anderledes gæster, end der måske er på Jonas' restaurant og på din restaurant, og Altså, jeg er jo fuldstændig enig med, hvad I siger, og hvad de tidligere gæster, der har været med i programmet, har sagt. Jeg kan bare huske fra min tid, da jeg var i branchen, at det var noget, de fleste ledere gjorde mig opmærksom omkring, at I skal bare sige fra, at gæsten har ikke altid ret, men når man så stod i praksis, og vi snakker om kroner og øre og gode gæstefeedbacks, så, så fungerede det ikke lige rigtigt alligevel. Altså, der er for eksempel på et tidspunkt, hvor... At min chef siger simpelthen, at I kan ikke sælge kaffe med mælk, fordi vi har ikke mere mælk. Og så går jeg ned til et bord og siger, at de vil gerne have latte og cappuccino og vel. Øhm, Og Man siger, at det kan vi simpelthen ikke lave, fordi at vi har ikke mere mælk, og de bliver rasende på mig. Altså, de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke kan få den der kaffe med mælk. Vi det bliver en mega ubehagelig diskussion. Jeg går op og siger det til min leder, der har sagt, at vi ikke har mere mælk. Jeg siger, de bliver sure. Hvad skal jeg gøre? Kan du overtage øh, samtalen, dialogen, konflikten? Det første, han gør, det er at tage jakken på og løbe over i netto over på den anden side af vejen for at købe noget mere mælk, så de her gæster kan få de her skide kræfter med mælk, der, ligner... der, ja. ja. okay. der gør, at jeg står og ligner en kæmpe idiot. det skulle han have gjort noget før. Ja, og det er igen han, det, vi ked at skur høre, han, at du har haft dine igen. Fordi det, øh... det er blevet meget en psykolog som med min far. <laughs> Nej, det, <laughs> <jamen>, det er <lytter laughs> gerne. <Ja. laughs> øh... Tak skal jeg Forfærdige situation. Nå, men, altså, og det er bare en ud af mange. Ja. Så det der med, jeg mener med, at jeg er sikker på, at hvis jeg hæver øh, ham ind i det her program, så vil han sige præcis det samme, som jeg sådan eller på, vi skal passe på hinanden. Da, da, da, da. Det er bare noget andet i praksis. Det at så sige, Den kunne være håndteret bedre af dine eksledere der. Altså, der skulle have bare været sendt en stefet sted efter den her liter mælk, og så var der ikke kommet den der kontrovers. Mm -hmm. Men det du siger med, at hvis nu er vi jo også rimelig privilegeret af nogle restauranter, som, hvor det går godt. Og der er også øh, noget luft, rent økonomisk, til at kunne stille nogle krav til vores gæster. Ja. Mm -hmm. At vi ikke er afhængige af, at okay, det der det er uacceptabel opførsel, men vi er faktisk lidt på røven, så nu bliver vi nødt til at æde den, fordi vi har brug for pengene og omsætning. Mm -hmm. øhm, og det kan jo være, at det er sådan derude, at man går på kompromis nogle ting, fordi man er i en presset situation, og så har man ikke overskud til at træffe de rigtige øh, beslutninger. Men vi, øh, vi er også en position, hvor vi kan sige fra. Og det skal man fandme også have lov til, altså... Og det er bare jævligt, det er ikke, at, at det skal være sådan. Der er ikke, altså... der er ikke et firpaksbord, uh, der skal tage styring på, hvordan, uh, hvordan en, der er ansat, skal have det, og måske ikke har lyst til at komme igen, eller det skal ødelægge resten af en, tid i branchen, fordi man bliver mærket af det. Det er bare at fortælle dem, at de er velkommen, og så tager du tallerkenerne, og så smør ja. du skide på den der uh, 1200-kroners konvert ja. Altså, det, det er langt vigtigere, at, et, en et, et personalet har det godt. Også for at et, etablere et eksempel over for andre gæster, der sidder ved siden af, der tæt på, eller folk fortæller historien videre igen. Ja, fordi jeg vil jo mene, at man giver de her gæster ret pludselig til at opføre sig på den måde, ved at man imødekommer deres behov. Altså, vi, vi tager rigtig meget styring hos os, fordi vi har mange øh, folk, der, der kommer lidt gang ind om aftenen, og der er lidt fest, og folk øh, bliver, bliver hurtigt fulde, og folk bruger en masse penge, og så... Øh, så får de også lige tænker de tanken, og så begynder de at eje mere og mere sted, øh, og derfor får vi sat en fod ned, og vi ved også ofte, hvem det er, hvis det er nogle halvstamgæster, som bare lige skal have reparanten der tidligt, så er de også færdige på den givende aften med at opføre sig dumt. Lad dem selvfølgelig komme igen, øh, hvis det er minimal, hvordan de opfører sig, hvis de pifter en lille smule, eller øh, driller, eller hvad de kan finde på at sige, eller så har de, så de på bord til fire, og så bliver de øh, seks gutter mere, og sådan noget, så tror de bare, det kan lade sig gøre. Homie, det er ikke Dalle Valle. Altså, bukke god tid. Uh, sorry, Dalle. Ej, fuck Dalle, Dalle. Fuck flammen. Men altså, personal, ens personale og ansatte er langt vigtigere end en, en enkelt uh, gæst, som, som føler, at han skal være lidt hede den aften, fordi han skal være konguleråd, eller hun skal være. I et uh, tidligere program, jeg har lavet, hvor jeg holdt... Uh julefrokost med øh, en tjener, bartender og en kok fortalte dem, at jeg skulle sidde og snakke lidt med jer to i dag. Så jeg spurgte dem, hvad de vil spørge to kokker om. Så der kommer lige nogle klip her af, hvilke tre spørgsmål, de har fundet frem til jer. Vi kan starte her med Sebastian, der stiller et spørgsmål. Jamen til de to kokke vil jeg gerne spørge, øh, når I kommer hjem, hvad for noget mad laver I så til jer selv? Og det vil jeg gerne spørge om, fordi at, at, at de kokker, jeg kender, altså, de, lever af, de lever af det værste skrald, mand. Hvad er det for noget skrald? Det er, det er fryserskrald. Det er takeaway. Ingen gange det lækre takeaway. Øh, det, take det er sådan noget McDonald's takeaway og, øh, og fryserskrald. Så, øh, så det vil jeg gerne spørge om, hvad, hvad laver I til jer selv derhjemme? Det sker ikke ah. engang. <laughs> jeg, jeg er god til at få en sølvkikker en, en, en, en, en på vej hjem. Det ved du, det er ja. en stor fan af. Og det er jo det, der er, når vi har fri. Ja. Og det er klart, vi ønsker også, og det snakker vi også om, at vi skal være bedre til at, at bakke op, og tage noget pæmere med hjem, hjem, Det er faktisk og, det snak, vi har haft Fordi vi har heller ikke lyst der. til at spise det der altid. Men, øh, men nogle gange der er man bare ikke lige i det, når man er på restaurant. Og bare, der er jo uger, vi hjem, hvor vi slet ikke så... spiser. Altså... Endnu en dag. <laughs> Det det var, var, du, var, var, du, får, du får ikke så meget. Det er mest mig, der får en, en kikker på vej hjem. Ja, øh, men det er også, mm, du, du, kører, jo. Men, men du altså, kører bil jo. Men altså, det, han har jo ret i det, det han siger. Jeg ja. tror, at det er det er de færreste kokker, der laver ret meget mad derhjemme. Mm. Øh, ja. Og, og vi kan også, når vi kigger i vores køleskab, så er der, der er faktisk ikke noget at lave mad Jeg der. kan nævne, altså, hvad er der er i vores køleskab lige nu. <laughs> det er drinker bare. har øh, vi ikke tid til. Dips. <laughs> <laughs> Sebastian, øh, Sebastian havde faktisk også et, et andet spørgsmål. Jeg har en med Jeg vil gerne vide... Kom. Hvad er jeres mest rowdy minde fra den der bodega der ligger over overfor kokkeskolen hvor alle lude bare mødes <laughs> bagefter. Det vil jeg gerne vide. Det er mest rowdy minde fra, øh, må jeg sige den gyldblonde, jeg må ikke sige den gyldblonde. Jo, må det ikke... må du gerne. Okay, ja, hvad er mest rowdy minde fra den super bodega? Det vil jeg gerne vide. Jeg kan forstod foden der på bakken, da vi skulle klatre i træer. Det lyder meget rowdy. Klatre træer. Altså, <laughs> jeg klatrede skulle nedtræde. <laughs> du trak Du fuld ind eksamen. Det så rowdy. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg er, jeg var pissestiv øh, til eksamen der. Ja det turde jeg ligegladt. Det var mit første eksamen nogensinde. Ja, så jeg nu må det også. Du har ikke gået gymnasiet Jeg havde lidt erfaring med at komme op og at levere dårlige resultater. Nej, <laughs> du fik 12 alle. Så vær. jeg fik <laughs> Jeg vil bare være altså, at sige det. Altså, ikke i gym gymnasiet, men det er det ja. uh, på kokkeskolen. Det er genialt eksamen. <laughs> ja. Kan du sige, at ja, der var, der var der. Stik, stikflammer, og ja, det var fornøjelse. Ja. Ja. Klasse dag. Det var måske det mest rounde øjeblik ja, fra, <laughs> øh, fra kokkeskolen. Tømmermænd var og ildebrand, ikke? Ja, til eksamen. Øhm. Jeg var jo ikke jeg var i pissefuldt til eksamen, men ej. det var... Ej. Vi lader jo. Ja. Ja. <laughs> det er bare lige vigtigt for mig på det. Amalie havde også et spørgsmål til jer. Hvad er... Det bedste og det værste, restaurationsbranchen har givet dig? Det der med at være så passioneret om, omkring noget, og, og gå så meget op i noget, og være så glad for sit arbejde, det har jeg lært i forbindelse med restaurationsbranchen. Det er så også det, der er det, det værste. at øh, Jeg har for eksempel aldrig oplevet ret meget dårligdom, eller blevet behandlet dårligt, men, men det, der har fået mig til at overveje at stoppe nogle gange, har været det der med det pres, jeg har lagt på mig selv, og ikke kunne sige fra overfor, hvad jeg havde brug for, og hvad, det, hvad min balancegang var. Og den anden gode ting, det er, at... Øh, du har mødt mig. At jeg har mødt dig, og Johan, <laughs> og Rasmus. Ej, Æh, <laughs> Jesus. Det er, det er at en, en mandag kan være lige så fed som en lørdag. Nej, du tog lidt min der. Sorry. Ja, Men det okay. er sgu ret exceptionelt at bare ja. fordi man arbejder fredag, lørdag søndag, så skal man jo stadig have weekend, og sådan ligger bare nogle gange en, en mandag, en tirsdag og en onsdag. Og det gør ikke, at man meget, ikke skal meget sig. Altså, øh, Og vi har haft nogle fantastiske mandage. Ja, tirsdag også. Og tirsdag. Ja, det, faktisk, det var faktisk tirsdag, og, der ja, var det store. Der, uh, uh. Ja. Ja. Restitution mandag, fyrt en ja. af tirsdag, og så <laughs> restauration igennem onsdag. Ja. Ja, jeg vil sige, enig. Jeg, jeg, jeg tror, at det bedste restaurationsbranchen, det er, at jeg for første gang i, i min voksenalder, fra 16 og opad, det er første gang, jeg nogensinde har følt mig rigtig god til noget. Altså et sted, hvor jeg hvor jeg kan se, at jeg er noget familie er stolt af mig, og jeg er også sådan, er stolt af mig selv. Med det sagt, det kunne det godt have været en anden branche også, men, men, men, men det er jeg... Ikke for dig? Øh, nej. Men øh, det, det, det er det bedste. Jeg, jeg føler mig rigtig god til mit arbejde. Nu har du også selv været i branchen i syv år, og det er jo også fordi, du har haft... Otte, men hvem vil ja. der? Og jeg er heller ikke forberedt. Nej. <laughs> Nej. Det jeg, heller jeg, ikke. Gættede, jeg gættede bare, at du ja. ligner den, syvere. <laughs> ja, jeg synes, at han er klart, at de siger det. <laughs> altså, det viser helt slidt, der er altså, smadret ud af det, men vi <laughs> Øhm, jeg mener bare, at der er så meget kærlighed og passion og omsorg og servicegen i, i den her branche. Det er også der, vi har et ansvar for at, at ligeholde den følelse hos folk. for det, det, den her branche kan noget specielt. Ja. Mm. Og den giver en masse fantastiske oplevelser. Når Skal vi ikke være med at tage det negative af branchen? Så tager vi går ud fra at det er positivt. Oh. Og så kan vi diskutere i aften, når vi suger på en anden. Det er ikke det der er konceptet. Nej, okay. <laughs> Ej, vi har gjort det til en Carlos podcast. Ja, ja, men så synes heller ikke, det var hårdt når vi startet. Du sagde noget innovator, du blev. Ingen trans og så. Ingen enkelt. Ja, jamen klar. Okay, vi skal lige hurtigt have det sidste spørgsmål som jo uh, selv kommer fra en kokke af det, er nemlig Jonas. Uh, og det har jeg lige glede fra, men han havde faktisk rigtig svært ved at finde et spørgsmål til. Jer. Men um, i får det her. Det her med Tone og, og den, det meget konsekvente miljø, er det ved at være en uddød race? Og vi snakker fra top til tog, altså for hele branchen. Er det ved at uddø, at, at, øh, at man skal arbejde som psykopat, eller at man skal finde sig hvad som helst? Det var jo lidt på før med generation Jeg synes, at vi øh, ikke vil uddø, Nej. det altid gøre gør, desværre men øh, der er helt klart øh, positive tendenser i den retning og, og man finder ud af at øh, det at have stabile og glade og, øh, og medarbejdere der trives det er det bedste du kan have for en restaurant og det er ja. det er helt at, stolt være, for, når du har for, et for, et for det sådan i to år, år ikke? Ja. sådan hold da op og, øh, ja de har været glade i to år det er helt vildt ja. altså, og for mig og det har jeg leveret og de lige fire års liv til at lytte men for det det, at svare jeg på jeg en spørgsmål, <laughs> så vil jeg sige nej, det er ikke en uddød. Jamen, det, er ikke er aldrig, uddød. Det, er, det er aldrig uddød. Men, er, men igen, men, man inspirerer videre i dem, der kommer længere og længere op, ja. og, og jo længere vi kommer, så vi skal blive ved med at inspirere, og vi skal, blive, vi skal have det til at uddø. Øhm, så der er nogle år igen, mener jeg. Og man kan sige, at det, det, det er jo klart, at de ekstremerne er, er, er måske på vej ud, men ja. at, det er folk er også forskellige. Jeg havde brug for nogle gange, at folk var konstante med mig. Mm. At jeg kom ind med... Men det er jo høj, helt selv, sikkert også en generationist og altså, ting. Altså hvis man er blevet afsted. oplært med, at man skal være hård og kontant, så er det jo også, så er man måske lige i midterstadion Det er jo det, man, man kan sige, at den måde, vi behandler vores, på, på, behandler vores personal på, er jo nok, håber vi jo, jeg håber på, at de, hvis de bliver køkkenchefere, de vil fortsætte i den uh, retning og stil, som jeg ligger for dagen. Så det var jo inspirere dem til at gøre det endnu bedre, så det ikke sker igen og, og igen og igen. Der er jo men, nogen, der skal tage splittet. hvis der er nogen derude, der, der har noget med uddannelsessystemet i vores branche at gøre, så det der med at, at give folk noget, noget lederuddannelse og nogle værktøjer til at kunne, kunne styre dit temperament eller din energi mm. på den rigtige måde. Og lige vide, at du, når du er deroppe, hvor du har lyst... Alle mennesker oplever en gang imellem til at råbe en eller anden. Lige går ud, øh, trækker vejret dybt og tæller til ti, og så går ind, og så, og så kører den pædagogiske vinkel og forsøger faktisk at lære personen noget frem for at have jeg, destruktiv er, adfærd. Er, er den tid, man er på kokkeskolen, den er for kort? Altså, Nej, den er bare... Øh, det gør man ikke nok bare, på, den så er, for... er bare ikke god nok. Jeg bliver ikke lidt godt nok på. Eller? Nej, det gør vi ikke. Nej. Men Bøjs, vi bliver nødt til at slutte af nu her. kedeligt. Ja, det var sgu hyggeligt, ja. det må jeg sige. Jeg synes, vi skal gøre det igen på et eller Kom, var. Øh, normalt så bærer jeg jo også øh, mine gæster om at komme med et øh, godt råd, men fordi at øh, vi simpelthen har snakket alt for længe, så vælger jeg at sige, at det gode råd, der kom ud af det her program, det var, at vi skal gøre noget ved uddannelsessystemet i forhold til øh, kokkebranchen og klæde øh, deres øh, kokkeordentligt på. Og det ved jeg, at man er ved at gøre, og man er ved at bygge en ny skole, og man har fokus på det her. Det går bare desværre lidt langsomt nogle gange. Men... Øh, i, um... Men det lugter lidt af en par to dør, gør det da? Det, ja. det tror jeg det helt sikkert, gør ja, det. Det har fandme været hyggeligt. tirsdag. Vi kan stadig nå at spise, Kasper. <laughs> <laughs> var det ens nu her til strikskampagnen? <laughs> <Ja. laughs> Klasse. Men øh, du har lyttet til programmet, når den sidste gæst er gået. Mit navn det er Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7 af eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til Kasper og Oliver for at deltage i dins program. Tak, fordi du måtte komme. Vi får de bare at have en på. Ja det er det.